Епілог Розділ 81 Активні пошукові дії тривали місяць. Наприкінці червня, не досягнувши результатів, поліція припинила розшукувати Марка Грозана. До Львова ніхто не поїхав. Віктор та Яна навіть не розпаковували речей, повністю поринувши в пошуки зниклого сина. Коли стало зрозуміло, що ні власні зусилля, ні тиск на правоохоронні органи нічого не дають, Віктор вирішив звернутися до приватного детектива. Через три тижні детектив повернув завдаток і відмовився від справи, в якій не просунувся і на йоту. Марк Грозан безслідно зник. 20 травня о 9.57 зайшов до ліфта на восьмому поверсі багатоповерхівки на квітки Основ'яненка, після чого наче крізь землю провалився. Соня здогадувалась, що зникнення Марка якось пов'язано з ліфтом, одначе перейти до світу із застиглим сонцем не наважилася. Розповідати про свої підозри також не стала. Арсен підозрював, що дівчина щось знає, проте розговорити її не зміг. Соня шарілась, втуплювалась в землю поглядом і відмовчувалася щоразу, коли старий моряк озивався до неї на вулиці. У липні Віктор усе-таки був змушений перебратись до Львова, інакше ризикував втратити роботу. Яна залишилася в Рівному. Віктор надсилав дружині гроші, і вона разом із Свекром продовжувала шукати. Без жодного успіху, певна річ. Через півроку Яна Грозан вимоталась. Вона не змирилася, але більше не могла витримувати безкінечного тупцяння на місці. Усвідомлення власного безсилля ледве не довело її до втрати розуму. І в грудні 2016-го Віктор забрав дружину до Львова. Хоча ще довго по тому жінка щовихідних навідувалась до рідного міста, просто щоби бути ближче до місця, де востання бачила Марка. Арсен Грозан переїжджати до Львова на відріз відмовився. Розділ 82. Підготовка тривала 9 місяців. Віктор Грозан почав із того, що обрав невеликий бар неподалік львівської квартири, в якій жив із дружиною. Упродовж жовтня-листопада 16 го він ретельно вивчив прилеглі до бару вулички, відзначивши розташування всіх без винятку камер відеоспостереження, враховуючи камери на банкоматах, а також регулярно раз на тиждень, переважно у п'ятницю, відвідував бар. На початку листопада чоловік став придивлятися до офіціанток і зрештою вибрав молоду чорнявку, яка, на його думку, найбільше потребувала грошей. Протягом наступних тижнів Віктор незмінно залишав їй щедрі чайові Дівчина вирішила, що лисувати не зграба, так залицяється Але від грошей не відмовлялась Чоловік здавався їй не так, щоби бридким, а радше тюхтіюватим. Загалом він не справляв враження надміру причепливого чи небезпечного На початку зими систематичні походи до бару на якийсь час припинились Натомість Віктор щоп'ятниці, скаржачись на погане самопочуття, йшов із офісу на 3-4 години раніше, заскакував у Нісан і щедухом чав до Рівного. Щоп'ятниця в Артема Бродового на прізвисько Центнер у спортзалі 15-ї школи проходили тренування з баскетболу. О 6-й чи 7-й вечора Віктор в'їжджав до Рівного, покидав машину під готелем «Мир», а тоді тинявся довкола школи, чекаючи на появу переростка. До кінця грудня він з'ясував, що тренування закінчуються між 8.30 і 9.00 вечора, після чого центнер через парк Шевченка прямує до житлового комплексу «Люксхаус», в якому його батьки володіли пентхаусом. Тримаючись на віддалі, Віктор Двічі наприкінці грудня – та середині січня простежив за десятикласником аж до елітної висотки. Потім кілька разів пройшов той самий шлях, цього разу видивляючись місця, де немає камер та або яскравого освітлення. У п'ятницю, 20 січня, Віктор уперше озвався до Чорнявки. Він запитав, чи дівчина не могла б йому допомогти, за винагороду, звісно, і одразу зазначив, що йдеться не про надання інтимних послуг. Чорнявка не відповіла. Тоді Віктор пояснив, якось п'ятниці до цього бару замість нього прийде інший чоловік. Він сяде на те саме місце і буде приблизно так само одягнутий. Усе, що від неї вимагається, якщо раптом хтось цікавитиметься, сказати, що того дня в барі сидів він, Віктор, а не той інший чоловік. Дівчина знову промовчала. Грозан додав, що вона може не квапитись, пообіцявши зазирнути до пабу наступної п'ятниці. Наступного тижня офіціантка підійшла і запитала про суму винагороди. Віктор запропонував 15 тисяч гривень одразу, та ще 15 після того, як дівчина підтвердить алібі. Вони поторгувались, загальна сума із 30 зросла до 40 тисяч, і чорнявка погодилась». Розраховуючись завіски, Віктор непомітно передав їй конверт із авансом чотирма десятками новеньких 500-гривневих банкнот. У вихідні Грозан знову був у Рівному, де зустрівся з мовчаном. Григір довго віднікувався, твердив, що вони вже поквитались, та зрештою, як і офіціантка, спокусився на Вікторові гроші і погодився. Протягом наступних двох годин Однокласники обговорювали деталі майбутньої справи. У неділю, вертаючись до Львова, Віктор Грозан заскочив до містечка Дубно за півсотні кілометрів на південний захід від Рівного. У Дубно колись був один із магазинів затишної кімнати, а також жив Вікторів Боржник, власник невеликої СТО на виїзді з міста. Три роки тому Віктор позичив йому грошей, урятувавши від банкрутства. Грозан без зайвих слів пояснив, що йому потрібні номерні знаки, і показав аркуш із написаним від руки номером. Власник СТО лише мовчки кивнув. Знаки були готові вранці наступного дня. Вікторів-боржник передав їх до Львова зі своїм сином, який їхав на навчання. Фактично, на цьому підготовка завершилась. Віктору залишалося втілити свій план у життя. Невдовзі, по у п'ятницю, 10 лютого Григір Мовчан завів двигун свого автомобіля Mitsubishi Lancer кольору Stone Грей» і вирушив до Львова. О 16.40 він поставив машину в домовленому місці – у глухому, закритому від сторонніх поглядів провулку. І без поспіху подався до бару, про який йому розповідав Віктор. Грозан досидів на роботі до закінчення робочого дня, а потім поїхав додому. Він покинув в Нісан там, де й завжди, на платній стоянці, після чого пішки попрямував до бару. У руках він тримав чорну течку і дорогою, ніби ненароком, підставляв обличчя кожній зустрічній камері спостереження. Віктор Грозан з'явився в барі приблизно о 17.35. На ньому було темно-сіре, вовняне пальто і твідовий кашкет. Кашкета чоловік не знімав, нібито соромлячись за лисини. Григір Мовчан побачив його, проте вдав, ніби вони не знайомі. Віктор спершу поспілкувався з барменом, достатньо довго, щоб переконатися, що той запам'ятав його. А тоді сів за столик у глухому куті, куди не досягала жодна із трьох підвішених під стелю закладу камер. За кілька хвилин до шостої Віктор Грозан і Григір Мовчан одночасно вийшли до туалету, де помінялися отягом. Мовчан, насунувши на кашкета і загорнувшись у пальто, повернувся до столика, за яким сидів його однокласник, а Віктор через чорний хід вибрався в глухий провулок забаром. Чоловік кинувся до місця, де Григір залишив машину, цього разу старанно уникаючи камер. На дворі вже стамніло. Віктор похабцем зняв із ланцера номерні знаки і почепив на їхнє місце ті, що приніс у течці. Потім сів за кермо та погнав як ненормальний До рівного Це була найслабша ланка плану Якби дорогою його зупинила поліція На машині з фальшивими номерами Вся затія зазнала би краху Але Віктору пощастило О 20.21 чоловік під'їхав до парку Шевченка В рівному з боку вулиці Степана Бандери Заздалегідь придбаним болторізом Віктор перекусив ланцюг який перегороджував в'їзд до парку. Потім вузькими пішохідними алеями прокотився через увесь парк аж до елітного житлового комплексу «Люксхаус». На півночі за висоткою шуміла соборна. На півдні, де зачаївся чоловік, аж до багатоповерхівки підступали десятки височених кленів, а ще липи, берези та кілька каштанів. Укриті пощербленим асфальтом алеї що тягнулися до будинку, були темними, лише де-наде вдалині вигравали слабким світлом поодинокі ліхтарі. Довго чекати не довелося, дебела постать Артема Бродового виринула на обсадженій кущами дорозі о 20.43. Віктор, затиснувши в руці змочений етилхлоридом тампон, нечутно вислизнув із машини. Артемові вуха затуляли велетенські навушники – тож чоловікові не довелося докладати надзусиль, щоб підкрастись до нього. Він лівою рукою обхопив підлітка за шию, а правою притиснув тампон до обличчя. Центнер легко струснув зі спини значно нижчого за себе Віктора і почав розвертатись, але поглянути на нападника не встиг. Очі закотились, і переросток лантухом гепнувся на асфальт. Насамперед чоловік нейлоновими хомутами стягнув хлопчакові руки та ноги, потім заклеїв скотчем рота і тільки потім перетягнув його до машини. Парк стояв порожній, ніхто їх не побачив. Віктор відвіз десятикласника до Горині за ходосами. Сам того не знаючи, він приволік Артема Бродового до Нетрищ неподалік Галявини, Ни який рік тому Марк із Арсеном стежили за зорями та планетами Сонячної системи Спершу чоловік посадив Центнера навпроти себе і пояснив, хто він такий Власне, для цього і потрібно було алібі Віктор хотів, щоб Артем його впізнав і зрозумів, за що розплачується Центнер у і заскиглив Сльози без струманіли щоками Та чоловік не зважав він дістав із кишені куртки Також заздалегідь заготовлений Чавунний товкач для приготування приправ Товкач був завдовжки з Вікторове передпліччя І мав потовщення на робочому кінці А тоді, не кваплячись, узявся гамселити зв'язаного переростка Він зламав центнеровий ніс Вибив вісім передніх зубів Перетворивши рот на криваву діру і розтрощив надколінники, колінні чашечки подбавши, щоб переросток більше ніколи Не вийшов на баскетбольний майданчик Насамкінець, діставши з машини цифрову фотокамеру Віктор зробив кільканадцять фотографій зі спалахом Картку пам'яті сховав до маленької кишеньки Під поясом джинсів Потому перерізав стяжку на ногах Артема Сів до машини та поїхав геть Перед Львовом Віктор зупинився на узбіччі та поміняв номерні знаки. У місті завів машину на мийку, після чого повернув її до провулка, звідки почав сьогоднішню подорож. На годинникові була перша ночі. Чоловік прийшов додому у чверть по першій, розбудив дружину та наказав їй за будь-яких умов говорити, що він був удома о 22.30. Яна почала розпитувати. Віктор сказав, що мусив дещо зробити, що це пов'язано з Марком. Ні, він не знайшов сина. Ні, не знає, де він. Але вона повинна всім відповідати, що ввечері у п'ятницю, 10 лютого, її чоловік повернувся додому за півгодини до одинадцятої. Саме в цей час григір мовчан, насунувши кашкета на очі, і високо піднявши комір вовняного пальто, пройшовся повз відеокамери вуличками, якими Віктор зазвичай прямував додому з пабу. Уранці суботи, 11 лютого, Артем Брудовий доповз до ходосів. Селяни відвезли його до міста. Лікарі приймального відділення міської лікарні, щойно побачивши хлопця, відразу викликали поліцію. Батьки та поліцейські прибули майже водночас – Підліток розповів, хто його побив Віктор Грозан тієї суботи працював О 13.10 до його офісу навідалися двоє слідчих Утім, за чверть години вони поїхали Протягом наступних годин слідчі перевірили все, що почули від Віктора Охоронець назвав час, коли Грозан залишив автомобіль на стоянці І запевнив, що машиною до ранку ніхто не користувався Бармен стверджував, що перекинувся із Віктором кількома словами Офіціантка також опізнала його і зауважила, що чоловік увесь вечір просидів за столиком і пішов із бару невдовзі по десятій Яна Грозан повідомила, що Віктор був удома о пів на одинадцяту вечора Після такого відеозаписи з вуличних камер спостереження ніхто не передивлювався Оскільки напад на Артема стався о 9 вечора, поліції виявилось достатньо свідчень охоронця, офіціантки та дружини Віктора У суботу ввечері Артемових батьків сповістили, що Віктор Грозан увесь учорашній день провів у Львові Це можуть підтвердити його підлеглі, охоронець платної стоянки, на якій він залишив машину, бармен та офіціантка з бару, де він відпочивав а також його дружина, а отже, він абсолютно не міг побити їхнього сина. Навіщо Віктор це зробив? Звісно, він усвідомлював, що Центнер не причетний до зникнення Марка, проте мав іншу, важливішу причину. Віктор думав про це дорогою з Рівного до Львова. Він розумів, що світ насправді простий і безсторонній, саме так цілковито безсторонній, тобто недобрий і не злий. Думав, що немає ніякої вищої сутності, яка би стежила за нами і виправляла помилки. Немає нікого, хто би пильнував за збереженням хисткого балансу між добром і злом. Дбав про беззастережне дотримання справедливості. Нікого, крім нас самих. І якщо ми втратимо віру, піддамося слабкості і опустимо руки, то зрештою, раніше чи пізніше, все зійде на пси. А час застигне, як, наприклад, він застиг у Північній Кореї, або ще гірше, час посуне назад, як у Ірані, Росії чи Сірії. Віктор міркував про те, що діти гинуть у війнах чи помирають від врожденних хвороб, так і не збагнувши, навіщо народились. Що вбивці і диктатори купаються в розкошах і, будьте певні, ночами вони не чують голосів закатованих жертв що найгірші негідники уникають кари, а нечесні судді карають невинних, що безпринципові посередності пробиваються до найяскравішого світла, а сором'язливі генії гниють у тіні. Проте, найважливіше, у всьому цьому немає прихованої сутності чи вищої мети. Жодні страждання не забезпечують вічного життя. І ніхто не отримає відплати Завчинене зло після смерті Десь там, на горі У карикатурній геєні Над хмарами Усе, що важить, стається тут Навкруги нас А у висичній понад головами Лише безмовна чорнота І порожнеча Це недобре і непогано Так просто є Але також Віктор зрозумів Що він не такий, як інші Таких, як він чи Арсен Меншість для більшості це нібито очевидна істина про те, що людство є нестійким і нічим не контрольованим механізмом, який будь-якої миті, неначе вражений автоімунною хворобою організм, може почати жерти сам себе. Недосяжно для розуміння. Більшість людей живе, не заморочуючись, не копає глибоко. Так ось, такі Можуть повірити, наприклад, у те, що світ, як казав Рокі Це нікчемне та паскудне місце Певна річ Віктор хотів покарати Центнера Однак завдати лише болю не прагнув Основною метою було показати підліткові Що світ завжди подбає про відплату Загнати глибоко під шкіру Знання про те, що жодна кривда не мине просто так І за кожен учинок Раніше чи пізніше доведеться розплачуватись Артем Бродовий був достатньо дорослий, щоби зрозуміти це І запам'ятати І, напевно, в цьому була вся суть Віктор хотів, щоб Центнер ніколи не забув Улітку 17-го чоловік придбав ноутбук Ліново Про його існування не знала навіть дружина І встановив на ньому браузер Тор Тор – це цибулевий роутер веб-браузер, створений для забезпечення анонімності в мережі інтернет. Зрідка раз на два-три місяці Віктор створював фейковий аккаунт у якій-небудь із соцмереж, із якого надсилав Бродовому одну з фотографій, зроблених 10 лютого в лісі, на північ від села Ходоси. Просто щоби був певним, що Центнер пам'ятає. Нікчемний і паскудний світ – Досі тримає його за горлянку У жовтні 17-го Яна завагітніла Після чого пошуки остаточно припинились Ні Яна, ні Віктор ніколи не піднімали цю тему Чи не вперше за багато років Зрозумівши одне одного без слів Коли вагітність підтвердилась Вони змирилися з тим, що Марк не повернеться І припинили витрачати енергію На вислажливі пошуки та наївне очікування дива. Ніхто не хотів, щоб привид зниклого хлопчика до віку висів під стелею їхньої квартири. Не змирився лише Арсен. Старий моряк уперто твердив, що Марк зник за нез'ясованих обставин і продовжував, куди б не йшов, вишукувати його обличчя серед незнайомців, які крокували на зустріч. Невдовзі після онукового зникнення Арсен узяв за звичку вставати в досвіта і йти гуляти містом. І з часом його волосся посивіло. М'язи зморщились та стали немічними. А колись гострий погляд потьмянів. Але старий не втратив віри. Навіть через десять років, виходячи за півгодини до світанку з квартири і подовгу тиняючись вулицями Рівного, він сподівався, що в передсвітанковій імлі, неначе висвічений із туману, от-от з'явиться знайомий силует. Його онук тепер уже дорослий, підійде, обійме його і скаже щось на кшталт. Діду, ти не повіриш у те, що розповім. Та силует так ніколи і не з'явився. Не озирайся, і мовчи. Після мова автора. Задом «Не озирайся і мовчи» виник наприкінці весни 16-го Залічені місяці, значно швидше, ніж це було з іншими моїми книгами «Не озирайся і мовчи» розрісся до повноцінної історії Спершу я вважав, що це буде повість Згодом, уже обдумуючи фабулу, я захотів зачепити кілька серйозних тем Таких як булінг, насильство в сім'ї та ескапізм Ескапізм втече від реальності Тож коли текст перевалив позначку 20 тисяч слів, раптом збагнув, що пишу повноцінний роман Як завжди всі місця, описані в книзі, існують насправді От тільки в новобудові на квітки Основ'яненка не 10, а 8 поверхів А в будинку, з якого зістрибнула Гришина, дев'ять замість 12 Розумію, що про такі відмінності не варто навіть згадувати, але пишу про них, бо донедавна був упевнений у протилежному. Мені здавалося, що на квітки Основ'яненка стоїть десятиповерхівка, а висотка навпроти готелю «Мир» має 12, а не 9 поверхів. Я дуже здивувався, коли на весні 17-го, гуляючи містом, перерахував поверхи та виявив, що помиляюсь – Описана мною 15-та школа дещо більше за реальну 15-ту школу. Я також знаю, що пологового будинку номер 2 89-го року ще не було, та це не суттєво. Зрештою, ви тримаєте в руках художню книгу. Як на мене, немає нічого поганого в географічних або часових відхиленнях, якщо вони йдуть на користь сюжету. Я не так давно збагнув, що у віддаленах від науки читачів є певний поріг терпіння, а тому намагався не перевантажувати текст науковими викладками. Я не став розжовувати концепцію замерзлого часу Брайана Гріна, згідно з якою простір-час є чимось на кшталт нескінченної льодяної брили і жорстко вмороженими в неї моментами. Для цього спочатку потрібно було би пояснити загальну теорію відносності, а також поняття ентропії – Значно глибше, ніж це зроблено в книзі. Проте, на мій погляд, Грінове трактування часу на фундаментальному рівні найбільш вичерпне і обґрунтоване на сьогодні. Попригадані фантастичність і філософськість, теорія Гріна спирається на відомі та наспростовані фізичні принципи, з нею можна ознайомитись у виданні Структура космосу, простір, час і текстура реальності. Рекомендую. Написання книги зазвичай самотній процес. Саме тому я вдячний дружині, яка незмінно була поряд, постійно підтримувала мене та робила все, щоб цей процес полегшити. Іноді мені здавалось, що Таня переймається книгою більше за мене вона підкинула чимало ідей і, поза всяким сумнівом, найбільш прискіпливо вичитувала рукопис. Навряд чи словами описати мою їй вдячність. Окрім дружини, ще з десяток людей не лінувались вчитувати сирий текст і детально його коментували. Дякую батькам за підтримку та сестрі за незмінне постачання нових книг. Ви найкращі. На кінець дякую всім, хто читає мої книги. Без вас не було б мене. Незалежно від того, які почуття викликала моя історія, я хочу почути кожного з вас – це наче передвиборне гасло якесь. Та це правда. Для мене важлива ваша думка. Не лінуйтесь. Пишіть свої відгуки в соціальних мережах і позначте їх хештегами Kidruk та NOIM. Я з великою приємністю їх прочитаю. Дякую.